قد نرى تخلق وجهك بالسماية فلنولي إنك قبلة ترضى للتحليل الكبلي مثلا بيانيا شاء الله تلاك ببارا على الكبلات بيط المقدس نوال ولا أعو بيط اللات رتعو بيط اللّه وداری وجه من اللہ بیانی ہے چه قدنا را تقلبا دے کی وجه دا آیت اگر جو مانا مخیر لفظم رفت درہم معنی مخیر پی عمر اللہ السلام دا مخیر دا محمد چه پی عمر اللہ السلام دا بیت اللہ جدے دا کیبلہ وزوریش مزکا قدنا را وجه منگا وینو اله ول ده مخاطب استمایه طرف د اسمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم برکت عطا کتل دوه هی انتظار نه نه بعضوی د دوه د بل چهره اسمان نه دوه بس تاسو نه باید کئ اجه ز سرسرن برابر کول شه مختم موسم ته مخه مخنيزل شه بعد د ټن کې هغه ده انتحید آج زیاده اونا تبرکی یا مخت محمق نسیسی نیتا محمق بارحال که هم اطلب نورجه قرام اسلام با دواگی یعنی مخت اسمان تکاو چه موسکی بلا خوشی کنگ در آ بیت اللہ ده, ده دوار دوار اسمان نینا دا مطلب دا مطلب غلط ده مطلب نالجه پر ام اسلام با انتظار اللہ وکیو مینو موقع چه مخص تا آغا علی دا اسمان مفلنو اللی انکو کبلکن تاو دوا خاما حموم بتاوالوا ایبلی طرف تاو دواح چه تاپاگیبا نکوشاله او پاگیبا نرازی وچه دا چه دا دا پی د سرات الاسلام دنکی کبلوات چه چه دا پی عمبر سرات الاسلام دو پاردوا کرو سخبه زمان پیغمبر پیدا چه حلقت و تعلیم دی کتاب دی. بابا کبلوات ایبرایم علیہ السلام کی بود ملي موګه پیدا آدمی چې ابراهيم عليه السلام پورې دا کاوه کې ولا وې دا غوې د محمد صلی الله علیه السلام پورې بیا دا پیغمبر صلی الله علیه السلام پورې صرف دا ښه پاله ځول لسمېشت موږ شنو نو ټول بیا ترخه پورې ترکیاماتا کوي درکله نن هغه ورته ولې ان كتب له ترجو حدا ودا من بعد ستامه کواله یقینا تقابل ادا تقابل للمقيدوت قبله تم سره محا مقي ان الوبل سماعه قبله تر ضه حاج تقيبه نوشان دوا دوشن او بیا حكم رات ده پیر راز ده ماس پگین نر اكثر ولا ما له چي پیر راز خاصني لپاره ادا زوات مشک او بين زل سم اولها سمعت ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من دار الشؤ ان شاء الله تعالى حكمه لو حديث صحيح متفق عليه استدعى بالله نباس فقام الله عليه وسلم لول بيت الله في جاحه قمرا الفاول لو المسجد الحرام تعوي ودوش بيحكمرا ولا وخطا فترقب المسجد الحرام فقام الرسول صلى الله عليه وسلم لول بيت الله كانه او دعای او دعای پکولی ترکوی کی دعا دعا کی نوحیه کل لیا او ولن یسلی حتی خرج بین هون مجیون کو بیا بار رووتو او بار بیا پیام برلی اسلام دعا کتا مجی کو پترک او بیا وی حرزی بی القبلتو دعا کی بلد ینی اللہ ترادا اس دعا کی بلدو گرزرا دعا با اسنی منسوخ کی صحابو تر فصلو الیلکاب ادلہ تحی قیامت اپورے دیکھا بھی تم اس کا جاستہ سکیب دا ترنگید بلائی ابن عازب رہا تھا متفق رہا تھا آگا اون زرہ تقصیلی جائے کہ دان دوشی پیام اللہ علیہ السلام راہے مدینی پر حجرت ہوگا پیام اللہ علیہ السلام فکر لما میں یا با دا خیلائے گے سکونت اختار بشپار اسواللس میں اچھی موزی ہوگا اور بسم الله بسم الله مشکو نوځي تحويل شي الله تعالی بارا کابه چنده کې بلاو نو پدې کې زما شو پې امتحان امتحان دي ته وځي تا یو او رب تعالی نه کولی امتحان خلاب متمننه دي استکه متمننه ني د هغه خلاف باندې کار کولی شي يهود باندې امتحان داګه په دغه نه نه چ بیت الله یاد شي الله په انتهان کو شي عربي په ناري مې څنګه ظاهري مناطقونه يا اسلام نه راغله نه غواله ده نو موږ خپل کې دې ته مخکوه دي نه مخکوه انو دا ترانګه پیغمبر علي سلام شي دوی موږ هغه بیا کله ده نو د مازیګر موږ وکړو او بیا بعضه صحابه عالړ روایت کوي چه بل مسجد قبله دې متو ياهم يو صحابه خلق لاله مسجد کو صحابه لاله مسجد کو نه خبر او جماعت کو لته مسجد کو او دې کې تهويل شوی نه په موږ کې دغه زړه مخته د سرو څخه مخته شي منتړ ته کوي فزر استلاره ځکه چې د یو نو په ځای باندې دا وي نو خلو صدق مخکې اور سب سب دا پرست کیدو او ایمان دا بالکل شاکرا کراتا ہے یہ ایمان مخ کرا گئے خزروخت او سریرا تو منہ کرا تا خاص نمایل مغرب زیان کي چي کم مي هغه د او د مديني اغه یو پرش کی ځان کي دتلایو بیرو خبر اوسو ټول دا پتا پتا لیرا تہبلي کبل شوی دې بیا به اعتراف مخ تاو نفعل وجهه تقريبا من بلد او مختلف مخنه مراد پوره بدن ها ما دې ذکر وجوب مراد کي نه پوره بدن بید. كل جن مرادي نفعل وجهه شكر النزيح شكر په مختلف معنا ني وي شكر په معنا د جهاد باندې مرادي شكر په معنا د هم باندې مرادي حديث راجي قد هو شكر الايمان د دې امامي او 6 سفاي کو دې مطلب سره ګوره غوړې نه چې کټ په لنډه په دې نه دې ولاه مګر نه چې کوم خلک بیت الله کې انته د اسکو عیني قابې ته مخول شته بالکل عیني قابې ته د بیت الله قابې ته مخول شرط یې چې تنظر راځي چې بالکل د عین مخه راسه حق وګوره په الله باندې پرېږی نه له مسكين چې کوم لري اطفال او خلک دیای په جهاد ته شرط لازمي حدیث کماجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایلیږي کابات العلماء د مشریقه د مغرب ته نړۍ د علماء فرمایي په 45 درجه پر دغه پرمیدشتہ چې تاسو سکني تاسو سکنی پر دې پټنطایزوبه دیبلشی نو بیا تاسو مې کې مدعینی چې کوم شکر له لسک الله تعالی هغه اشاره معلومږي چې د الله کلام دې خبره رب چې کوم لری خلک نو هغه شکر ته مخ کی ترته ته مخ کی نو د هغه مسکین سره د مې نه ولوم دا حاضر وره نور ته پاسې ادا کړنګ غریب اي کړه چې موږ نو فاعل هو د کشره المسجد الحرام او حيث ما كنتم اس د حکم عام حکم الله ذکر دی او عام مسلمانانو ته حکم کوي او حيث ما كنتم حکم څه کیږي تاسو په لوړو وجوهه مواله کړه دی و اشکالات فرداتی عمرت ہے او ایتر ایتر اتر اطاریجی او احکر پر امراه ویدراتی عمرت ہے او ایتر اطاریت ہے او شریف ملک نوائن من الذین اووطا کتاب دار اے جواب دی یکیناً آقاسان کتاب اور کشو اللہ اعلمون الحق او ایتر ایتر خضر اپوئی دی صرح حقم بتحویلی کبلی جلی الحق و دا حقیقت دی دا اخطیاد دیا سادک دی ورخ دار ورخا ویدی با دیو خوب ہوئے دی ودا مسئلہ سلکه دورات توجد آخری پیام برازیم دی با جل کیبلہ تین دی با دو کیبلو تم اسکی زکا پارا بلے چکم دا آیا کی بلے خیرات و برکاتتی غمرہ جمعگی بفکل دنگی او چکم دا دیکھتا بلے خیر و برکاتتی غمرہ جمعگی او دل دا دے ازمائش و مشی کلا الا لنا علما سر ازمائش زکر کرچے اللہ کلا دا حق چلی اللہ دی دی دا دا چلی حکم تبعین جي الله تعالى قسم مجداتي چڪم اګه پراديان جو کبا يا منافقان دي يا اسي دي په هم بر سر او زاي شي وي دا مثال دي په الكتاب چڪم هي كتاب تورات وينجين ولا ما علموا انه الحق دي په يدي يڪنم پري صدر چي را ختم د ته تهلي کي ولدا حق دي جنب رب بينا و الله بيعطي من ما تعمل په دې زورونو لري کې ځځېر لري کله پر اسلام ته حق بدل نه الله زه حافظه نه عمل کوي یا عملونه کوم عمل کوي هغه باندې زه کوه غافل نه مقابلت کې دي ولائي اقيق الذين اوت الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلۃ نبي خطو په دې څو انتها یې پرې هووم باندې ولئن اتيت الذين نذير لدليل من تعالى شايف الدليل تعالى قريه ابتداء الايه نازل شي شارك بلحقه بدل اخره في ابرز الحديث دليل سجد بهذه التفاصيل الكليه ان الله ده مطالبه شارك الله مثل مجلس النبي ما الله تعالى يدل ان سيدنا ديدت كل قسم دليل داري. ولا ان اتيت الذين تكرارها بکل ایت هر یو هر دلی او هر ویاض ته بیان کیځان کا باذ حقلا من ماده به او قبله تک بيستا د قبله تدارینه کې عینانا شته د ټول او بیا مستاره د قبله تدارینه کې د عینانا ضد او عینات صحيح مثل ما حضراتي انا اراجع ما ودائعه الذين اهل الكتاب بكل بكل ايه منعت به كلمه تقوما انت بتتابع قبلتك وما بعدهم بكتاب وما بعدهم بكتاب القبلة تابعین قبلة تابعیم ایت احمد رب چھدی سن ستا دی ستا دا تابعین قبلة تابعیم مدت کرم ستا قبلة ایندہ تر قیامت انہوں نے منصور کی دن کی نباری کی اشارت رہی خبری دا بلکہ نازت برے خبر آمان دا چھوما انت امت اتابعین تلی تابعیم کی دن کے تر قیامت ایدہ دوبارہ نمان سور کیجی بابی اللہ بکھا قبلائیم لحاظا تم جدی دے قبلة تابعیم کی دن و دیبا اللہو اصطاق ابلیس تا بیش دیخ قلو کی اختلاف تا وما بعض امیتا بیم کملتا باوتا دیبا قلو کی بازیت بازیت بازیت کملی تا بیداری لیکن و خازین لکل اللہ جیوود قراب ادر مقدس سمخ قی مقدس سمخ قی اور عیسیان جیلو پاید باتی کم مولد عیسیٰ دیل مشریکی طرف مشریکی طرف چی کم بیم جانب دیل مقدس سمخ او باندې لیکلي کې موخ صخره دايبه یو مکان د صخره د محکم او یسه انج دی مولد عیسی علیه السلام علیه المحکم نه لا طلع حیکت بني وما باه په کتابه قبله تباس تطبعه د دې سکه کتوته ارده لري باندې استهونتابه کی او په فکر د دې ځان اختلاط څو د م비스 پیو در په کښه په ول در په دی په فکر له دې او کین نستحق بلا چرا غیتا با دی سنگرہ واری ولا اینیت تباعتا اخواه دیت سادا پرتوکی مدواری ویلو اللہم اتا تین گورے ووریتا پیغمبر نخداوی که دید اکو عیشات اتابیشو دید اکو عیشات اتابیشو روز پر بین جاک منن علم چکتا توحی لگا انکا ازل منن وارمی تو دید بین ساپانن ہے تا خو تا دا سکاروکو پا منزلچ ظلم تہ حق مسئلے ظاہر شو ته بیا دي کی دي دواړي کې نه دا تا ځان د انسانانو او پیغمبر نړیږي پیغمبر امت خطاب او با دې نه ما وینه بس موږ پیغمبر ته خطاب دې ورته امت ولې اني په تا کمداري چې مسلمانې حق کبل نه او ته بيان دا وړي تا دې چې رسول دې نه چې ته حق مسلمان ملو مشيرا انك اذا من الظالم تو مشارتن د عام مسلمان معلوم شي سري د حق مسلمان معلوم شي بیا نيبه غول بیا باطله مساله تر څو د په کار نه دا هم کتابه يهودونه نه مننه پر کسي کتاب لا رکن متنه عارفونه امنه اصل کدا مساله چې د کتاب الله داسم معلومه واه چې د الله حق حق بلنه چ څن غدي خپل ځامن ته جن دا چې بین چې تا کتاب او تشه یعارفونه او دا پیغمبر اسلام دا حقانیت او التحویل قبل مثلا طغی دا چې دا خپل ځامن ته پتہ جز ماغلي څنګه صحیح نه ورته په له پوهه گیان هاي در بچیل شو بیا موږ به چې په دې کې نی کې نی کوي چې مابا میدان کې خپل بچی دې کې نی کې پیغمبریت تشبیہ البدعيات نه بدعيات سره تشبيه ور چي دا د کابلان مسل په ریبا نه انتہی وځه د کابلان رسول الله سلام الله عليه وسلم امر رضي الله تعالی عنه تبرک او عبد الله سلام الله عليه وسلم چي د خپل عمر مرګه سپیږی نه بلکې د دینه سپیږی سنځي خپل زمانه نه پېږي که دیشي زموږ د زمانه مبارک نخبل بچوده ما سب بارک شب کوئی شو ولا اگری ما تسمعنن نسامن فتا تمشتا پا تمشتا ماتا چه خصوص گریدی خودو کی بده پر هم بر بارک شراحات دید بده مسئلی بارک شده بده بارک شده من بلکن شد کن عمر صداغت صرف کل کحا پاکبل عمر راس عبدالله رابد الله مسلم سداد یهودی وعالم لے مسلمان شو او جیبا حبر اسلام رایم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا ہوے ہیں رسول سلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام کا کہ امام مرتبہ صدا نا لے سے ہر نا لوگ مجھ ہیں واقعی دې د هغه د دې عالم او دې کوم له حق عالم په بادله غلاته مسلمانه همیشا یا کوو نو ته چې حق معلوم شي نو بیا په هغه د مسلمانه په پاتې کېږي نه نو رسول الله اسلام صرف عمل اسلام پټره یو د توې د کس سره د تو سره ګوره دا یو ډیر خیره او ما او ډیر خیره نه ډیر په انسان دې په بهترين انسانم زير پیغمبر اسلامي کوي مانه دې دې درس نشي ګره اگر هغه مخ شتلې میا او ابن شرنا شریع انسان دے او دے شریع انسان زویر دا خلاب اللہ علیہ سے مخان محمر سب چکلے دے دا خبر اوگر چے وماری پتیبی محمد اشد دمی ماری پتیبی ابنی اپے انبار الاسلام بنی زمار پہ چان چلا حد پہ انبار دے دا سوا دی دے دے خبرینا چے زخبر زویر پیچنے اپے کل زیبارہ که شک کو علی شم اس پتنے لگے محمر سب دردتا دے خبر کو اوی پر نلو تا اے عبداللہ ابن سلام تار اختیا خبر اللہ تعالیٰ دا حق خبر توفیق در نو اللہ تعالیٰ فرمائی ہا دا دے پیغمبر دا مسئلے دا پیغمبر دیت دا سے معلوم دیسیم چیف تل زامن پیجن و زیب دے و عینات دے زیب و عینات دیسی صلیرہ شو بے حق مسئلون من حوث نیتو اللہین آتیناهم الكتابات اتسان اللہ آتیناهم الكتاب چون وقت کتاب وقت یہ عارفین اغیر کنی محمد علیہ السلام بتحویل اکی برودہ مسئلہ کمایا حکون اعنیان لکسم چیخ پل زامن پیجینا بلکہ دینام سیوار بایت تغمبر وقت پتا چلا حق وَإِنَّ فَرِيْكَ مِنْ هِيَ وَلَلَبُدِينَ لا علماء دی پوئے دی لَيَقُّن مِنَا الْحَقِّ عَيْد حَق بَقَيْوَا هُمْ يَعْلَمُونَ حلان جو بلی خبرہ پوچی دا حق لوجو حق قول دا لوجو رب دی جانب دو عرف ستانو دو احپیرن بارا اکر دا تحویلی کبلینا مسئلہ دا بلا الحق اونا ربی دا تحوکم دا تحویلی کبلیانور مسائل دا الحق اونا ربی دا حق دی جانب دو عرف ستانو دا تلا دکونن من المنطریم نو تمکی گا پدیکی دا شکوونگا نو دا امت دا خطاب دیسل کی یعیو متیانو تاس امکی گئی په دې کې بلې بارکې شکل په لور کې چې دا کې بلې دا پسند کړ چې الله تعالی کوم په روغت ده او حق بلدا قیامت یې وملسناو فرمایلي چې دا بس تا شکللې او دې ته موږ کوي دا دغه قدن راته ته کې چې الرحمن تعالی فرمایي تقلب وجهکاں اریب د مخ صاد د وجه بشو په د فان هو الذين يقلبون القبلن ولي انك, انك فسيجنن من اولى التوجه الى قبلتكم اي قبلت تقبلوا اتخشى لغيب عنه وتواتوا فاستمعوا معنا المحكمه الايات لبيان حكمنا دوام متعب حكم چ کمه کې سفر کې که هزار کې ټول مسلمانان ده تعمين کوي او حيث ما طعم حيث ما طعم كان كمتم جهته مسلمانان فوالوا يوجهكم نحونا فلشتربوا په طرف د مسجد حرام دوار پسید جواب وان الذين لا يعلمون ما حقي <كوئيه> انه أن ته ته. هو حق ذهاب بتفيل قبلتي ده ان حق و دارشتان صادق حقیقت ہے میرے رب ہم جانب رب دینا زورن اجر فرم اللہ من دی اللہ تعالی پھر اننا خبر امدا جو سرده وہ وَلَا اِنْ اَتَئِتَ الَّذِينَ آؤُ پَجَرِتْ تَرَالِيَا تَسَانُتَ اوپل کتابا چور پیشوریت کتاب دکلنے آیتن هر بلیل و هر آلاما ما تبیعون قبلتا دین تابعی کی دی کبلیستا عنات دین زب دین خوشتن نشیارے دین زب دا ہوتا یا مدہ کیولی دا وَمَا آنتاونے تابتا دین تابعی تیدن کے قبلتا ہون دی کبلیتا دین تو دعو پیانبر اللہ <سؤال> علیہ السلام تو یہ تابعی کی ممکن ہے خبر دے پر مانا دے انشاء دے یعنی تا ماغے جا واسرہ واسرہ اشارت دے خبرتا شوچتے ہیں یہ تابعی کی دن کے ندا ترکیمت بس دکتا کبلہ دا بیت اللہ وما باغ وہمعونی بازد دینا دتا بین تابعی کی دن دے کبلہ تبازد دے کبلی دبازد یهود دی سائن ویسائن دے یهود یو بل کبلی تا نماغن وَلَا اِنِد تَد خصوصا د رقم کې او اشاره نار رقم کې هی تاسو ته تا د اسلام علي ماشو اسنه باید پرڅو سره وزایش ولئن اتباع کوجره د تاریخ په پیغمبري ني امت ته خطاب دي اي امت يا او اهم د قايشاه ما جاءت من العلم ده علم نادو و مینا د مسالید کفین کې ویلینا انک یقینن ته اېدان کله په د کلوه په باندې راځي د ویل کې لمین الطالمین ام حد بن سفالمې دخدن ځان سره بن سره چې په وې سره ولته کار کوو اغه مسلید کار په چرې حق ته د حق ته اینا کتاب اللہ چوارکڑ دیوی دنون کتاب یارکونہ و فیجی بلا تیام بردہ مسئلہ دا تحویلی کی بلے کما یارکونہ ارنا ہم لکسن چی دے فیجی نزامن قل چی دازم انزامن بھی وینو یکینا من هم یو درد دینہ چکم آلیمان بھی پوئی دی لیکتمون الحق کا هم خطای حق مسئلی لرہ و ہم یادمونہ و خالدہ دی جید کوئی گی چھا حق جرم دے او مهربان دې یو خالي په دې سره سوابه دي د اسلامي لارو ته معلومه لري چې کیږي دا دین خاصه آیا یو ځای ته مالي معنا او تاسو स्वागतاو ديني وګړي کیږي دا یو څه راغلی دا یو ځای له مراکب سره ده دک میسان دې او د دې امه کې باندې عالمانو په حق مسلبه یې کوی کې اوپر سې یو میرا دې تعبیره خو دې غلط او نر ربکا دا حکم تحمیلی کی بیچ دے الحق و دا حق تی رشتیانی نر جانب در اشتانا. فلا تکوینہ پس مکیگتہ مخاطبات ہر مخاطب تولی من المکترینہ دشکون کنا پدی مسئلہ کی تمکیگا دشکون کنا پدی مسئلہ کی تحمیلی کی بیچی